Alhamdulillah nah Na ahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'firuhu wa na'udhu billahi min shururin fusina wa misiyyat e amalina Men yahdi illahu falamud illa lah Men yudhulil falamud illa lah Wa ashadu an la ilaha illa allahu wa ahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Dhe zendruar Më basikë sajë qaputje Më rikëthejë më dhe njerëtë mësime ttona Dhe basikë kësë së disavu lezërëve Më basikë sajë qaputje më rikëthejë më dhe njerë Sot do flasim Rëth një libri Të cini ka shkrujt një nga djetarët e vjetër Një cili qëtë Abdelaziz Ibn Jahe, Ibn Abdelaziz, Ibn Muslim Ibn Mejmun, El Kenani, El Mekki Esh nga djetarët e vjetër që ka fdeku në vidin 220 hijrit Dhe Arsujë e pse do flasim rëth të libri është sepse unë kam bajtur Një mësim rëth të libri para 2-3 vjetës 2 vjetës me sa më kujtojtë Dhe O kam treguar vëllëzëve dialogun që ndodhet në këtë libër, i cili, domethënë, ky libër në të vërtetë është një dialog, i cili ka zhvilluar ky dijetari i cili quhet Abdulaziz bin Yahya Al-Kinani me një prej kokave të grupeve të humbur i cili quhet uh, uh, Bishr El-Mirrisi, në çështjen a është Kur'ani i krijuar apo jo. Ja? Dhe çështja çë a është Kurani krijuar apo jo? Kjo është një çështje e vjetër që është trajtuar herët në kohën e selefëve. Do unë përpara se të kalojmë tek libri, do unë që të lezojmë proi ti ta lexojmë atë domethënë, do të flasim shkurtimisht për disa pika. Çështja e parë, çështja e Kurani, a është Kurani krijuar apo jo? Allahu subhanahu wa ta'ala e ka zbritur Kuranin dhe e ka thënë për të ne e zbritëm atë. Inna nahn nazalna dhikra, ne e zbritëm dhikrin. Nëzële bihirruhul eminu ala kalbike li tekun eminë al mundhirin Ata e zbriti, shpirti, besnik në mënë, Gjibril a.s. në zemën tëndë që ti t'esh për e para lejmë rusëve E të shumë e shumë ajete që do t'i të tërgoj vetë këtë jetarin të liber të cilat vërdetojnë që Kurani Kur është zbritu për e Allah më dëruar Gjithashtu, Kurani është fjale Allahut është fjale Allahut Se që ka tërgurë Allah s.w.t. në vetë Kur në Kurani të luqeje Pra këtyre është për shemb fjala e Allahut subhanahu wa taala që thot "U ayna ahadun minal mushrikeena istajarak fa ajirhu hatta yasmaa kalam Allah". Do nëse ndonjë prej mushrikëve kërkon prej teje që ti ta strehosh, strehoje që të dëgjojë fjalën e Allahut. Dhe fjala e Allahut që do i mundson të profeti sallallahu aleyhi dhejonte është Kurani. Kurani, kjo prane ka thirrur Allah fjalën e Allahut. Gjithashtu Allahu Madhura ka thirrur të librin e tij, utlumauhi inneke min kitabi rabbik, lexoje librin e Zotit të tënd që, do të thënë, të shpallur. Gjithashtu ka thënë Allahu i mëdhëruar, "Këdhalikum qala Allahu min qabl", pas ai thotë "Yuridun an yubaddilu kalama Allah", duan ta ndryshojnë fjalën e Allahut. Domthonë Kur'anin, urdhat që ka dhënë Allahu Kur'an. Edhe ka thënë Allahu i mëdhëruar, Kur'ani është fjalën e Tij. Duke nisur me këto tekste dhe tekstet tjera të tilla, dijetarët e hadithit kanë qenë dakord të gjithë që Kur'ani është fjalë e Allahut dhe fjalët e ti Tij janë precize të Tij, prezicitet e Tij nuk janë krijuara. Prandaj, ndërku nisうま kjo ide, ata kanë thënë që Kur'ani nuk është i krijuar sepse është fjalë Allahut. Dhe fjalët e ti janë secilit e ti, dhe secili i Allahut nuk janë të krijuar sepse janë pjesë e ti dhe Allahu i madhror është krijues dhe nuk ka tek tek ai asnjë pjesë të krijesave. Dhe për këtë çështje kanë rënë dakord të gjithë dijetarët e sunetëve të xhamatit dhe, dhe, dhe, dhe kanë kundërshtuar grupe të humbura. I pari që është njohur që e ka thënë këtë lloj ideje, ka qenë xhali në Tirhan. Gjad, Ibnu Dirhem, ka qenë një prej kokëve të bidatit i cili ka futur në umetën i samë shumë shërtë madhë. A i ka pretenduar se Allah i madhuruar nuk i ka folur, a i ka pretenduar se Allah subhanu wa ta'ala nuk i ka folur musë, dhe ka pretenduar se Allah i madhuruar nuk e ka marrë mik Ibrahim, dhe ka pretenduar që Allah nuk ka të të të të si dhe nuk ka emra, dhe më thënë e ka më huarë në Kur'anën. Edhe për këtë arsye ai është dënuar me dënimin kapital në Islam nga prisi i përvndëve të Islamit i cili quhet Halid el Kasri. Gjithashtu edhe në këtë fjalë ka marrë nxënsi ti nga nga xhali në Tirhem i cili quhet Jahminu Safwan. Përkë ky është ai i cili e përhapi dhe e bëri të njohur këtë ide, domthonë që Kurani është i krijuar, gjithashtu edhe ide të tjera domthonë mohimin e emrave të Allahut dhe nga emri i tij u bën një orden me thëbi i Xehmiëve nga emri Xehmi ibn Safuan. Ky Xehm ibn Safuani është themeluesi zyrtar i medhëbisë të Xehmiëve, edhe pse ai e ka marrë vetë nga Xhadim ud-Dirham dhe ka treguar dietarët që Xhadim ud-Dirham mohimin në emrin e secilit Allahu të ka marrë e bën ibn Semaan. Dhe e bani e ka marrë nga Taluti dhe Taluti e ka marrë nga nga daja i tij Levi ibnul Asam. Le bidëm në lasëm ka që në që futi Magjistari i cili ka bërë Magjistari i profetit sallallahu aleyhu sallam Kështu që ideja që Quran i shikriuar Kë ideja ka ardhër dhe nga që futit Edhe kë vetë Kë magistari që ka bërë magjistari i profetit sallallahu aleyhu sallam Thosh dhe të orat i shikriuar Edhe këte gje ka tërguar Ibnul Ethiri në libir në vetë El Kamil Fitariq Këte ideja Që kërë zëngjiri humbjes Për cilit ka bëruar kë ideja Disa njerëz mund, po kri po mund të thonë, ç'rëndsi ka thuash është krijuar apo s'është krijuar? Ky është Kurani, e kemi përpara nesh, nuk kanë ni dëm as ne do pit të madhe, thuash e krijuar apo jo e krijuar. Dhe mund ta cilësojnë siç është luksi. Se kshu është njeriu domthonë, njeriu është armiku i asaj që nuk e njeh. Kur nuk e njeh diçka, fillon ta e quajë mos është është luksi. Siç kanë thënë në dietaret, ai ka është një kalori që e përmendin Arabu thotë el insan wa aduma jahil njeriu është armiku i saj që s'e njeh. Dhe kur nuk e njeh dhe nuk e njeh kufitin e çështjes, fillon dhe nënvlefson ata. Ndërsa pasake kur fillon të njeh frytetin e saj humanisht, do jap dërnë saj nëse është më në vërtet besimtar i vërtet. Dhe njerëzit më shuk nuk e vlerësojnë të çështin, por kjo është është e madhe. Do mjaftonte për për treguar vëllëstin e saj që Allahu subhanahu taala ka thënë për Kur'anin që ai ishi zbritur. Gjithashtu që ka thënë jesh falëti. Edhe ata të cilët thonë se krijuar në të vërtetë kanë mohuar që të qalet di. Kjo do mjaftonte për t'treguar madhësishën e çështjeve pa fol pasaj për rezultatet e të tjera të dëmshme që sill kjo ide. Për këtë arsye të gjithë dijetarët e eh sunetit kanë ndakorë kjo është një humbje e qartë dhe kush e thot atë ai domthon ka rënë i bidat të dje, ka të në bidatë rënd. Madje shehu al-Samunuteymi ka treguar në fataul kubra dhe këto e kam lexuar përpara disa muajsh. Të, dhe më të në fedvanë e ti Ka të rguën nga ima, ima Mahmedi Se e ka në pyrëtur për qështjën e Kur'anit A është i kryuar apo jo Edhe ima Mahmedi Thotë unë heshtja thot, Dhe nuk u thosha të gjithë Dhe mund që a është ku fërthuar që i kryuar apo jo Thotë Sepse nuk desha ta përhapë të njëzit Që është ku fërthuar që i kryuar Sepse njëzit nuk i kuptojnë Të dhe gjeje Për Imam Ahmed dhe, dhe njerëzit mendonin se unë hesh në këtë çështje dhe nuk kam asim mendim. Arsë është kriuar, po, se jo i krijuar apo se ajo i krijuar thotë. Domethënë keq keq kuptou thotë fjalën timen. Dhe Imam Ahmedi thonë, "Dhe pse thoshë Kur'ani nuk është i krijuar dhe kush do të shi krijuar, ai ka bërë kufër? Ai nuk është fajti të njerëzit lloj idejë sepse njerëzit do nuk e kuptojnë këtë lloj gjëje. Domethënë çështja që është kufër thuaç që Kur'ani është i krijuar. Por ti e thosh thonë që është bidat dhe Domthonë ai që thotë dhe gjë ka kundërshtor Kur'anin dhe Sunetën. Edhe pse më mbrapa kjo ide domthonë është përhapur nga një Muhammedi nga dietar tjetër, të cilët e të kanë treguar qartë që kush thotë që Kur'ani është i krijuar, ai ka bërë kufër. Dhe kjo fjalë është fjalë kufri. Edhe justifikimin që ka dhënë Muhamedi është kështu. Ka thënë kështu. Thotë Kur'ani është prej dijes Allahut, dhe dija e Allahut është e thij. Dhe kush thotë për dijen e Allahut që është i krijuar, ai ka bërë kufër. Po këtë arsyen e themi që kush thotë që Kurani është krijuar, ai thotë ka bërë kufër. Koncert kufër, kufër i madh, domethënë. Dhe këtu është një çështë tjetër pasojë që do ta vini re edhe gjatë dialogut, edhe pse dietarët kanë thënë për këtë lloj fjalë që kjo është kufër, ata nuk kanë cilësuar në shumicën e rasteve, shumicën e atyre personave që thonë kurani është krijuar, nuk i kanë cilësuar si kafira. Dhe kjo është problematika e shumicës e njerëzve që ta nuk e kuptojnë. Ata mendojnë, shumica e njerëzve mendojnë Çopotha për një çështje që kjo është kufur, atëher automatikisht çdo kush që thotë atë në çdo llarasin, në çdo lë në çdo lë kohë, ai është kafir. Kjo s'është e vërtetë. Kjo nuk është e vërtetë dhe për këtë ka ixhma'at umerit e Islam. Përkundazi, një veprë ose një fjalë mund të të kufur, edhe një person i caktuar, në momentin e caktuar nuk quhet kafir, dhe kjo ndodh për arsye që nuk kushtoi momenti për të treguar thjesht, domodin kjo ka lidhje me temën për ne po të tregoj. Këto janë disa parafoni që ne interesojmë për temën tonë. Për ne ne themi që kush thot Kurani është i krijuar, ai ka bërë kufër. Edhe pse i themi do të thonë që grupet e humbura, të cilët thonë që lutja nuk i çum çafira, por arsyse sepse ata kanë dyshime të tyre dhe duhet u sqarojnë ato dyshime më pas nxirr këtu gjykimin. Dhe nuk është domosdoshmë një presynimeve tona që ne nxjem gjykim për njerëz ar shafif final ose çafir filani. Por ne na intereson të trajtojmë të atyr të, të vërtetën, atë që lëgojmë ata nga koha, kjo është qëllimi jon kryesor. Dhe sot në botën islame ekzistojnë shumë grupe që e thon këto ide, për këtyr janë e sharit brejtëry janë mu'tazilit dhe mu'tazilit të përhapur sot, edhe eshajit, edhe Maturidit. Gjithashtu edhe Shiat, edhe të tjerë, fond që Kur'ani është i krijuar. Disa e thon në mënyrë drejtpërdrejt, disa e thon në mënyrë indirekte. Se kjo lloj ideje ka qenë për e përhapur se Zoti është i përhapur. Dhe kjo lloj ideje ka dalë si tash nga Xhadimun Derhem pasaj i përhapë Jahmi Misfwani dhe prej tij e mori Bishr ibn Riyadh al-Mirrisi, i cili është domethënë personazhi Kryesor negativ Në të librë që të regohet Në më të në kjo debat Në bishën mirrisi Në kështë e kryuar Sikur se parar zeti një lidhjet fort Më khalifën Dhe këllo i lidhje e bëri Që ata të nikojnë të khalifja Sëpse khalifja ma'muni Ishtë një personi cili Ishtë shumë i dhënë mazdijes Edhe për këta rësue Për këtheu edhe librët e Më të në filozofisë greke dhe filozofisë romake i mblodhi gjithë dhe i përktheu gjunë arabë dhe futi domthonjë një sherr shumë të madh këmë, tek muslimanët. Dhe unë kam treguar gjithëshëm përpara që sheku i zemtë i mi e ka thënë, "Unë mendoj se allojë më dhuruar nuk është i hutuar prej asaj që ka bërë Mamuni ma për ashtin sherrrit të madh që ka futur Mamuni ma në umetin islam." Kjo ka thënë sheku i zemtë i mi, vëllai është e çuditshme. Në lidhim me këtë çështje që ka futur filozofin dhe me anë të këtyre njerëzve Cadi Mundirhamit, Jaime Safwanit, Bishmir Reis, Mirrad, u lidhen me halifen, halife futi gjithë sherrit malfuti filozofinë dhe futi një shkatërrim shumë madh botën islamike dhe një prej këtyre çështjeve ishte çështja e Kuranit, ata thonishin Kurani që krijuar, jo vetëm kaq. Por ata ngritën shpatën mbi çdo kënd që e mohonte këtë ideje. Dhe nëse u kujtohet, ata kanë vrarë edhe dietar për këtë çështje. Një prej tyre, të cilin e kam treguar historinë e tij nëse u kujtohet më parë, është Imam Ahmed bin Nusar al-Khuzai Të cilë e kam vra khalifja Pse pa që Kurani është fjallë Allahu dhe nuk është i kryuar E kam vra dhe njërës tjerë Edhe kanë torturuar njërës për të qashtje Edhe i qunin qafirar njërës Nëse nuk thoshin që Kurani është i kryuar Khalifja me gjithë këta Bidatë qimë të cilët Ja kishin bushë në menim khalifës Në më thënë U bë një fitne Fitne shumë shumë e madhe sprov, Shumë e madhe për njërzit djetarët në më nishë e dinin, dhe uvu në spropë shumë madhe. Në atë kohë, u spropë vua dhe ima më hmejdi në të qështje. Dhe në atë kohë, doli dhe kjo djetarët cili qëtë Abdelaziz Ibanjahja el-Mekki el-Kinani, i cili shkoj për të dialoguar me, mëtën, bishë el-mirrisi në këtë qështje për të treguar të, të vërtetën dhe për në të nëzirë në pah të vërtetën. Dhe, m dhe fitoj, triumfoj kundri ti, një formë dhe më thënë shumë të bugur, njërëzit e morën vesh këto doj fitore dhe i kërkuon ati ti të regojë atyre se qëpa ka ndodhë me gjithë, edhe aji, ua shkrujët i atë një i liber, dhe kërështë i liber, cini si kemi parëve durve tona dhe i quajtë e të elhajde, që do thotë dredhija, edhe arësujë e pse ka qytu një librin dredhija, do të regojë i vetë më mrapa një të librit, Kjo është domethënë çështja për cilën fet libri, domethënë edhe tema që është domethënë si thos, boshti i librit. Tashi përse për këtë libër domethënë ky libër dietarët e kanë kanë domethënë botuar disa botime gjënë Arabë dhe ky botim që sini kanë përpara është nga botime të mira të cilin e ka kontrolluar dhe ka recenzuar një dietar i cili quhet Ali Muhammad Munasif Fakihi, i cili është profesor te Universiteti i Xhamisë Samiye. Për herë të dysh ky libër është bërë para afro 20 vjetësh është votuar. Çështja e dytë. Abdulaziz el Mekkel ki na anë ka që nga dijetarët e njohur të Kosovës dhe ai i thash ka vdekur vitin 240 Hijrit, edhe ka qenë nga nxënësit e Imam Shafiut, në nxënësit e Imam Shafiut. Ka qenë dijetar i njohur nga Mekka. Njëtarët domoshem kanë folur për të dhe kanë lavdëruar atë, kanë folur fjalë të mdhalla për të dhe Ajo që më intereson në të vërtetë është çështja e librit. Sa e vërtetë është, do të them, që ky e ka shkruar të libër, sepse po e them do të thojë sepse sopari është një prej dietarëve, i cili ka hedhur dyshim rreth librit dhe ka thënë që ky libër, domethënë, nuk është i vërtetë që ka shkruar të Abdulaziz Mekilkinani, por është libër të cilin e ka e ka trilluar dikush, një person. Kështu ka thënë, e ky është Imam dhe Hebiu. Por këtë rason do të flas pak më shumë për të çështën për ta sqaruar e para dhe e dyta, arsye dy pse do të flas për të çështën është sepse mbasi e mbajtë mbajtëm në këtë msim para dy vjetësh, do në disa persona këtu tonë dhe duke thënë kja së që apo kish të bër sa është i vërtet. Kështu të lë formatun do të gjelshura ato fjalët domosdën, kështu pa pa freer. Por këtë rason po t'rgoj edhe këtë ka treguar ky Sheikh Nasir Fakihi, Ali bin Nasir Fakihi e ka treguar domosdën që që librësh më së vërtetë dhe ka treguar fakte dhe dëshmëti të dietarëve për, për këtë çështje. Së pari, domethënë për sa i përket dialogut që ka bërë Abdulaziz El Mekkil Kanal me, me Bishal Mirrizin, nuk ka vënë ndryshimën të asnjë për dietarëve tumetit. S'ka vënë ndryshim askush. I vetmi person që ka vënë ndryshim e ka vënë vetëm tek libri, domethënë që si dialog është më së njëjo që ka ndodhur, ndërsa tek libri ka hedhë ndryshim vetëm dhe ajo arsyeja është sepse Në librin e vet Mizan al-Haytidal, Imam Imam Dhahbiu ka treguar që transmetuesi që ka transmetuar këtë libër në zinxhirin e transmetimit është një person i cili i cili domethënë ai ka e ka konsideruar që është gjinshtar, që gjen zakonisht. Mirpo, domethënë kjo, edhe pse është e vërtetë, kjo nuk do të thotë që libri nuk është i vërtetë sepse librin e ka transmetuar gjithashtu me zinxhirin e transmetimit të sakt, një dietar tjetër me një zinxhir tjetër, jo këto me zinxhirin e Imam Dhahbiut. Ibn Battah al-Ukbari në librin e vetë Libane. Edhe këtë lloj sinxhi imam dhe biu nuk e ka njohur dhe as nuk e ka parë, për këtë arsye nuk ka gjykuar për këtë sinxh, por ka gjykuar vetëm për sinxhin që njihte. Gjithashtu ka folur keq te imamu Subki, po imamu Subki vetë ka qenë prej sharive dhe sharit thonë që kuançi krijuar. Kështu që, që, që arsye pse i ka folur keq për këtë libër është sepse ai vet ka qenë kundër këtij libri, kundër idesë të treguar në këtë libër. Kështu që, që në anën e transmetimit që libr thash ka dy zinxhire, zinxhiri i dytë është i saktë dhe shefi i tuaj ka treguar zinxhirin e dytë nga libri El-Ibane dhe ka marrë madje dorëshkrim dhe ka vendosur këtu brenda librit, do të përpara meje, mund ta shikoni nga dorëshkrimi që ndodhet në Medinë, në ato në librarinë e dorëshkrimeve të Medinës, Xhaminë e Profetit Sallallahu Alaihi Wasallam sa duket. Dhe E ka fotografipë, unë e kam vendosur këtu si, domethënë, shenjë vërtetuese që libri ka një zinxhir tjetër transmetimi të sakt, çünkü libri është më së sakt, nuk ka dyshim të fare. Gjithashtu ka treguar më pas dëshmimin e dietarëve, të cilët kanë thënë që ky libër i përket Abdulaziz Mekkelkinar dhe dëshmia e tyre në marijë dëshmia e pranuar. Dhe ka treguar domnosë kushen këta dietarë, të cilët e kanë pranuar këtë lloj, këtë lloj, domethënë, dëshmie. Një prej tyre thotë është Ibn Nedim në librin e vet El Fihrest ka treguar që Abdulaziz el Mekkelkinani ka shkruar një libër të cilin e quajnë El Haide. Gjithashtu Imam al-Khatib al-Baghdadi ka treguar në librin e vet Tarih Bagdad, Historia e Bagdadit, që është një libër shumë i madh me vëllime të shumta. Ka folur për Abdulaziz el Mekkelkinanin dhe ka thënë ka shkruar librin El Haide, në cilin ka treguar dialogun e tij me Bishel mi Risin. Gjithashtu vet Imam dhe Abi U, i cili ka hedhur dyshime në këtë Në një liber tjetër i quat e lëriber, dhe në liber tjetër i quat dualin islam, ka të reguar që Abdulezidil Mekkel Kinani ka shkujtu liber në hajda. Gjithashtu ibn Kethiri, në liber në vetë tabakat u shafirie, e shafi ka të reguar që imam Abdulezidil Mekkel Kinani ka shkujtu liber në hajda. Gjithashtu ibn Ebu Ishakële Shqirazi, e ka të reguar diçkat t'il. Gjithashtu ibn Haja El Askalani, ka të reguar diçkat t'il. Edhe ka fullu gjatë, ma dje Ibn Hajja El Eskalani, ma dje Ibn Hajja El Eskalani, ka thëni një që ka të bugru në liber në vetë për të përbari. Mbas i ka shpikuar temën që ka thëni Imam Bukhariu, Kull e ju shenë e këpër u shahadet e kulillah, thua i cila gjë është dëshmija me e madhe, thua i Allahu. Thot, Ibn Hajja El Eskalani, thot, ka të reguar Ibn Battal, thot që Imam Bukhariu, këtë temë, të temë, thot, të këti hadijitit, thot, e ka marë nga fjale e Abdul nga libri i ti tij al-Haythah. Dhe ka treguar në të që Allohu më dhurojë ka qujtuur veten e tij gjë. Shikoni ndonjë, vete doim në, në, në Hajjaz kanë ka promovo du tullajje nga Ibn Battala dhe ka treguar që veti Imam Buhariu si Imam Buhari ka vdekur në vitin 256 Hijrit. Kurse Abdulaziz ibn Mekkil Kenani ka vdekur në vitin 240 Hijrit. Domthon ka vdekur Imam Buhariu 16 ditë më mbrapsht. Dhe thotë që Imam Buhariu ka kuptuar nga libri i ti, tij, ka marrë këtë lloj gjeje dhe ka nxjerr këtë lloj teme thotë Sot Imam Buhariu bab sot tem qol aiu shene kberu shado thu cilas gje me madhe cilas dheshmia me cilas gje qe dheshmia me madhe ed vot pasai ibn Haxhe qe ibn, ibn Battalika ka, ka thane qe Imam Buhariu th tem e ka njer nga fjala e Abdulaziz ibn Yahya al Mekki al Kinanit ne libr vet al Haida shu ka thane ne librin Fathul Bari ed pase ka furu gjat per te gje domethun tu vet ibn Haxhel ne qe tregon domethun qe Imam ibn Haxhei domethun ne vërtet e parnon qe ky kë libër es bër Gjithashtu të gjë e ka të reguar dhe Ibnul Gjozi në liber në vetë të mund të dham Ka të reguar dhe mund që Në më tënë ka ndohë kë dhe këtë dialog në mejtë Abdulazizit dhe Bishel Mirrisit Edhe se ka shkujtu një liber për të gjë Gjithashtu dhe Ibnul Ibnu, Ibnu, Imad në liber në vetë Shedharatut Dheb Ka të reguar dhe shkat t'il Gjithashtu edhe Ibnul Izzel Hanafi në liber në vetë shabë Hlaqit të të hauie cili është për këtër dhe njër Shq ai ka treguar to ktheje Abdulaziz el Mekkelkinani ka bërë një dialog me Bishal Mirsin përpara halifës Mamunit Ma dhe më pas ka shkruar një libër të këtij lëje vetë ky domethënë Ibn Biliz el Hanafi ka marr disa pjesë nga libri i ti, tij pjesë domthonë një të shkurtra dhe i ka futur te vendos te vendos te libri vet nga libri el Haiden këto janë domthonë dëshmitë e dietarëve të cilët tregojnë në formë të qartë domthonë që librin e ka shkruar me të vërtet Abdulaziz el Mekkelkinani dhe zëndje transmetimin tjetër që ekzistonin që është i saktë. Pastaj një argument i tretë që s'e ka përmendur vet Shehu këtu, po e themun të shikët argument. Mbas e kam lexuar librin, domodin kam lexuar disa herë, bile e kemi lexuar së bashku para dy vjetësh. Them, po qesë ky gnjinjestari i cili e pas sa transmetuat të libr ose pas e vendos vet, pas e shkruaj një libër tiu, pas sa shumë do po dhe të nësaj, zhe, vërtet gnjinjestar shumë i zgjuar. Po qesë edhe, domodin domodin ja vlen që ky libr lezohet, ai s'u ketë vënë një gnjinjestar, mos e ketë vendosur, se me të vërtetë çka ka libër um është i bur shumë i rrallë. Po ta lexoni vetë do të shikoni se do dëgjoni, do shikoni që me të vërtet është i veçantë. Domethënë sikur ti ngjeshtarat si, si puna e këtij, ata që me të vërtet njerëz që kanë burtu letzull libra të tjerë. Për të vetë faktin domethënë që mënyra se si është bërë dialogu, argumentet që kanë sjell, nuk mund të sjellë të tullë argumentimesh domethënë një person që nuk ka dieni si të madhe fletarë. Sikur të rrihet tërë ditën duke menduar, nuk, nuk nuk ka shans. Kjo është vetëm sukses për autor kur ta lexojmë librin ta shikoni që ta domethënë ka diete për tepër tepër tepër tepër të thellë, të cilën sot nuk e njeh njeri. Po them nuk e njeh njeri. Dhe kjo është dije Kur'anit që u ka dhuruar, u ka dhuruar Allahu i Madhhur te dietarët e së levdve që s'kan sot njerëzit. Nuk e kanë sot ata asata gjithmonë vetëm dietarë, jo ata që s'kan dietarë, nuk, nuk, nuk bëhet fjalë. Dhe këtu tregohet qartë domosdër e madhe e dietarëve të së levdve dhe gradat e tyre lart që kanë ata, në krahasim me të gjithë dietarë që kanë pas hyrë. Kjo është përse për sa i përket librit, domethënë që libri nuk ka asnjë lloj pluhuri, ai është më së vërteti. Gjithashtu edhe Shehu al-Isam ibn Taimie e ka përmendur këtë libër disa herë në në në librat e tij, por nuk e ka momentalisht përpara, domethënë ato referenca, e kanë pas shkruar diku, e kam thënë një vëllaj, i cili më ka kërkuar këto diku për ta dhënë dikujt që hidhte dyshime të gjë. Gjithashtu edhe përveç tyre, el dietar bashkohore kanë pohuar edhe të tjerë që ky libër është për librave të cilët Monekanpuhudi Tarat është libri i njohur dhe më së i vërtetë. Të them shkurtimisht domun para thënies rreth librit, domthonë që ishin të nevojshme për të seruar përpara se të futemi tek tema e librit. Fash libri quhet Al-Hayda fi r-radi ala man qala bi khalq al-Qur'an. Fot Dirdia, domun që libri quhet Dirdia. Fot është, domun si të thosh kundër përgjigje për ata pra që thonë që Kur'ani është krijuar. Edhe ka shkruar ky libër ka shkruar Abdulaziz ibn Yahya ibn Mekka al-Kinani, që ka vdekur vitin 240 Hijrit. Edhe e ka shkruar si arsye sepse njerëzit mbas i dgjuan debatin, ata dëshën që ta, domethënë, të, të marrin vesh çfarë ka ndodhur tënë të vërtet. Tashë ky debat është një shembull i mirë për ne që ne të përdorim forma të tilla për të treguar njerëzve të vërtetë dhe ky debat ka ndodhur kon e selefe. Dhe ky është një shembull i mirë për gjithë muslimanët që ata nëse dëshirojnë të u tregojnë njerëzit vërtetën, të bëjnë debat me njerëzit, qofshin ato debate të hapura apo të mbyllura, për t'u treguar njerëzit vërtetën dhe për të hequr, domosdoshmë, dyshimet në çdo gjatë. Dhe kjo logjje çeshtë debati domosdoshmë është treguar në Kur'an. Dhe është prej metodave që na ka mësuar Allahu subhanahu wa taala, Allahu ka thënë Kur'an, "Wa la tujadilu ehlel kitabi illa billati hi ahsan illa alladhina zalamu minhum." omos delegoni me ehli kitabin vetëm se në formën më të mirë përveçse me ata të cilët kanë bërë padrejtësi. Domethën, përjashtoni ata që kanë bërë padrejtësi, me tjerët duhet të dialogojmë në formën më të mirë, kurse me ata që kanë bërë padrejtësi, me ta lejohet dialogon në formën jo më të mirë për shkak të padrejtësisë që ata bënë në dialog. Kjo që, që Allohu më dhuar këtu na tregon jo vetëm që ne duhet të dialogojmë, dhe mund të dialogojmë me, me ata të cilët e nuk janë tek e vërteta, por ndiqin kodon, por Edhe na tregon mënyrën si duhet të delegojmë ta. Domthonë që para më mirë do të delegojmë në formë më të mirë, derisa kur ata bën padrejti lejohet që të kalosh nga forma më e mirë në forma të tjera, domethënë pa kthesh më ditë në, në monedh për shkakun. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka treguar dhe në ajë të tjera për këtë gjë, për çështjen e dialogut mos në mosnë Surën Ali Imran, ka treguar disa ajete, "Fot feen haxuk faqul eslam tuwajeh lil lahi wa men ittaba", që nëse ata të, të dialogojnë, domethënë peqin të dialogojnë me ty, thuaj unë jam dorzuar kam dozuar fëtërinë ti me Allah s.w. dhe ata që më dojshin mua. I të shtu ka thënë Allah i madhruar për ehli kitabin. Ha entum ha ulaj ha gjështum fi ma le kum bihi ilm. Felimetu ha gjuna fi ma lejse le kum bihi ilm. I thotë Allah i madhruar ehli kitabit. Ja ju jeni atat të cilët dialogu në të që ju i dini. Përse dialogu në të që nuk i dini? Në këtë të regon që i dialogu le jotë. I vëtëm kash, por Allah i madhruar n që njeriu duhet të alegojë në atë që që e di dhe jo në atë që nuk e di. Edhe dia është ajo që ka thënë Allahu dhe i dërguari i Tij sallallahu alaihi wasallam. Kjo është dia. Kjo është dia e të cilën e kanë përkuvizuar të parëtan, ka thënë dia është ajo që ka thënë Allahu dhe i dërguari i Tij sallallahu alaihi wasallam. Kështu që, që nëse një person di çka ka thënë Allahu dhe i dërguari i Tij, atë ta thot. Dhe nëse nuk e di, atë nuk i takon që i të flasë edhe asa kundërshtojtë vërtetën. Kështu që kjo është metoda Kurani. Gjithashtu Allahu Madhror na ka treguar edhe për profetët e mëparshëm që ata kanë dialoguar me popujt e tyre. Gjithashtu ka treguar edhe për Ibrahimin Alayhis salam, i cili ka dialoguar me mbretin Mizor, me Nimrudin, ka bërë një dialog me ta. Dialogu i tij domodin shkurtimisht, thotëme që Ibrahim Alayhis salam i tha që Allahu Madhror është ai i cili u jep jetë krijesave dhe i vdes ata. Ai tha në Mudi dhe unë ja vjetë dhe dhe i vdes. Edhe mori një mori dy persona, njërin tha e faltas, po e vras, kushtet e ditën e vrahoj. Edhe atë Ibrahimin selam kur e pa që ky person është njëri që bën dreda, nuk u zgjat më ti që filozofonte, por i sol një argument tjetër. Të I tha Allahu më duhet si dieli nga, nga lindja, atëherë si do ti nga perëndimi i tha. Atëherë i bllokua. Kjo është domoshta ajo prej domoshta është zgjuarsia që kishte dhënë Allahu subhanuhu teala Ibrahimit alayhis salam në argumentim për ta kyçurvojë. Kështu që domoshta lejohet që të bësh dialog me ata cilë të cilët janë atë kotën. Ma diet dietar ka bërë dialog Edhe pse domethën janë në disa çështje që sjan domethën thjesht humbje, por janë thjesht domethën çështje diskutushme sën dietarëve, kanë dialoguar. Kanë dialoguar dhe janë shkruajtur ideologjitë dy tyre ose kanë ngelur në histori, domethën që janë ka ndodhur ideologji të tilla. Edhe këto kanë ndodhur jetashtu domethën në dhënkonë sahabëve, dhe dhe në dhënkonë dietarëve, ku thuhet që Ibn Hazmi ka dialoguar me Ibn Abdul Barrin. Ibn Abdul Barr ka qenë dietarët e Andaluzis, dhe Ibn Hazmi është dietar të Andaluzis këndeloguar dhe kanë, kanë treguar dietarët që ka fituar në hazmin dhe delog. Ka qenë të delog. Është gën e çuditshme domethënë. Ibn Hazmi ka pasur domthonjë një metodë shumë të fuqishme në mënyrën e argumentimit domethënë. Edhe kanë von dietarët domethënë që ajo që ka humburim në hazmë ka qenë vetëm sepse ai fliste, domethënë nxirrte fjalë shumë të forta, domethënë shumë të të ashpra kundër kundërkundëstarëve të tij në gjitha të gjitha çështjet vetare, se po që sa ai do kishte qenë më i but, me dhëbi i tij do kishte do kishte pllakosur gjithë dynjanë është aq të fuqish argumentimi që ka pa, ka në librin e tij. Do po ti lexosh më të vërtet, është shumë, shumë, shumë i fuqish argumentimi. Krahasim butikoll krazojmë librat me dhëpë të tjera, ata flasin me argumente logjike, krahasë hadithe dobëlla kurse Ibn Hazm i përmend hadithet vetëm si gjë të vetë transmetetave të tij. Ës nuk flet vetëm se me hadithe, ose me etë kornore, domethënë ka një mënyrë tepër tepër fuqishme. Dhe pse ndisë rasë mund dalin nga e vërteta duke ndjekur domethënë një lloj argumentimi të panjohur tek selefët. Por përgjithësisht domodin ka pasur një mënyrë shumë të fortë. Ërëncisur një ide ishte që ka dialoguar, që dietarët kanë dialoguar dhe kanë transmetuar teologjitë e tyre. Treqohen edhe dialogjet me dietarëve, domodin me kuptimin e mirë të fjalës dialogjeve, ku thohen edhe debatave. Kështu që debati është një prej formave për në të nxjerrë në pah të vërtetën. Kështu nuk ka asnjë një të keqe kur do të tho. Dhe shembulli i këtij dietari, Abdulaziz ibn Yahy al-Mekki al-Kinani, mbi shëlbim rriz është një prej rasteve të mira që tregojnë që debati është një reformë e mirë, madje siç shi do ta shikoni vet Abdulaziz El Mekkil Kinani thotë që un po e bëj këtë punë për hir të Allahut, tregon dhe jam lutur Allahut me dhyrë sinqeritete, domethënë ai konsuron dhe e konsuron këtë punë për punë më të mira që marr fron te Allahu subhanahu teala, ndonëse cili usuni tregon njerëz të, të vërtetë atën dhe u ngre argumentin në mall, domethënë ai konsuron këtë lloj veprë për punë më të mira. Këtu, fëmijë, kjo domethënë çështja e debatit është prej domethënë edukatave i Islamit që na ka mësuar në Islamin që ne kur duam të tregojmë njerëzën të vërtet, nuk ka ndonjë gjë të keqe nëse ne depotojmë me ato që kundëstojnë ato të, të, të vërtetë për, për të nxjerrë pa të vërtetën me argumente të fatrare, pun mbasi në njëri që të bindur me argumente të vërteta që kjo që moshet do të ishte vërtet, e të të losë, të të të, të vërtetë, atë i lutet Allahu subhanahu te ala bi sukses, ai do ta ndihmojë atë tek e vërteta. Kjo ishte çështja e fundit. Mopas fillon njëjon libri dhe ky filloi pas selcukëve Abdülaziz Kinani Allah mëshiroft tregon për veten e tij dhe unë me drejten, dëshir, dhe më thon drejtën, kisha dëshirë domethënë që këtë ta fillojmë në mësimin e artshëm para syve, domethënë yeah. sepse shumë vëlezë nuk e dinë dhe gjithashtu do të më kisha dëshirë ta transmetojmë edhe dhe drejt për drejtë, domethënë. Edhe, domethënë këtë që tash e mbyllim për sot, kjo ishte si parathënie për mësimin e artshëm, dhe mësimin e artshëm çaud do do të fillojmë të ta, do të lexoj librin 111 shanvelen Allahut, derisa ta çëmëtojmë në fund. Do ta lexojmë, mund bëni një koment të shkurtër rreth librit, edhe ky libër numerisht s'është për kthyer në shqip. <në> dhe për këto po kthente do ishte kishte pak vështirësi më thon drejt në lexim sepse ai ka nevojë për disa komente të vogla nga që është goxha delikat në fjalët që përmend më thon ky shej vonë lexim me Kelkinani në tema që përmendën çështjet që kanë nevojë pak për shpjegim. Prandaj, më thon ne nëse në të dalim këto nëse në msimin e arshëm do të vazhdojmë të incizojmë ashtu ton edhe transmetohet, ndërkohë do të marrim veç dora tjetër që s'ka marrë veç në këtë çështje mërëm pjesë, aloha, aš povedë mërë uh, djëzë mërë pjesë mërë.